Begira, mundua, zergatik ez, ona da. Ikusi nola pausatzen diren, iintzatantak belarriz pietan. Entzun belaino zuriaren sabeleko isiltasuna, entzun giltzaren soinua atean, eta euritan tak, egaletik edortzen direnean. Edo nahiago baduzu, imaginatu txabola txiki bat, ibaizakon baten ertzean, eta barkuen tutuaren deia, bidaiarakako Begirada, mundua, zergatik ez, ona da, ba, poesia pixka bat eskatzen zaionean. Patxi ezkiaga. Rufa gozoak ekaitz? Oso gozoak. Gozoa trufako palitzen dizkizunaren irriperrea. Baietan eri eragiten didana ere bai. Gaur itakako mai gainean. Rufa kaxabat ordu terdian irenzteko Kaixo eta ongitorri Itakara Itzaren ahots ekaitz eta iratego ikuetzea Teklatxoen baian Mari Hailia Lehenengo trufa barrura maiderra Agirrerekin ezkaratzen zain dago. Ba. Eta bigarren trufa Mikel Aionekin estiro egin ambulantzi liburua aurkeztera datorrelago. Maiatzaren 20an behasaien irakurle taldeko tertulia gozo gozo izan genuen Mikel Aionekin eta orduan jarri genuen itsordua gaurko. Gaur ez zuzen zuzenean itakan Mikel Aion Ez dira ambulantzi, liburua, orkestera dator. Oh, oh, oh. Iru garren trufa klisk argazkiarekin, laugarren trufa itzarekin eta bos Iberorako bisitan boltsikoratu duguna. zion eba Seigarren rufa entzulega orkoa zuretzako opari ekarri dizugulako Zazia Bederatzi labiru laro gehiamar berrogeita bat deitu eta zei daslerekin izketan arituko garen eta ze liburu orkeztuko duen esan ezkero liburu azuretzako Zilotari Hene ondo di itzzeean aur jaten duna azken trufa? Ea, enpatsrik gabeko gozoali izaten duen. Azken trufa hamaika erditarako bitartan badagurako zer gozatua? balddin ze Iri zarrbat lertu zitzaidan Artzo Shabelian Amec egin zan Gorputza Artzo koan noto koan I want to see the And zu go no sería eraman izan bagenu dena kurtuko ziren Eta pol chico du? sí no Bai, eh urte aldeareintzat eh uzkia galgkatan ba hortse ez bero, bero dezente eta celu argiz eta eta bai, e, temperatura Oitik. Alede gaiak zuen garratz puntuaz arago, gozatzeko aukera izan genuen. Bai, bai, bai, jende arte hartze haundia bilduzan e, bertan, horre holtzatzen dea paraje horietan eta benetan e, alakoetan, e, bai, ederra da, ez, ederra da sortzen den, e, eta beharrezkoa gaina ez sortzen den e, giroa. Bueno, gero kontatuko dugu, eta gero deskribatuko dugu han, jaso, eman eta bizi izan genuena aurretik okatu ingo dugu, behintzate gaurko irudia, jose gaurko argazkia, holtza zendeari aterako diogu, iruñerrian gaude e, iruñerrian zenbait baiara txiki badaude eta horietako bat holtza zendea eguno, jose? Eguno, bain Ekin zen Eta ez zer, e, bete bertara iristeko, ba, emendik anabituta, beha zein digabituta, hor e, irurtzun bertan, ez... E, Aztrain herri er, aldora hartu behar da, eta, bai, e, alakili baia herri bera horretatikan, bai, aurrera kilometro batzutan egin. E, mendi baso tartean eta bai eten gabe araki lei e, da, ez? Halako batean ba hori, bailara guretzeko beintza, noretzeko beintzat berrie, eh badera iristen gea ta bailara oso oso ederra, ez? Holtza zendea injustu ere. Nafarroko erdialde horretan kokatuko dugu eta Iruñatik an eztaki 15 bate kilometrotara edo horrela, ez? E, bederatzi federatsi edo herrigunez e, osatuta dago eta hau etxe dira ez eh hartazkotz, artazkotz hasiain ibero eh irujoren herria izku izu lizasoain oltza eta iriburu bezala eh ororbia Oror, oror da, ez? Oror oror biak bueno, denetara 1008un bat biztan le ditu eta olorbia urdikotena izan da, 708un ba, bat biztan leekin. Len komentatu dugu bat eh e, bailarra zearkatuz ze, eh araki lbaia duguna, eta bestetikan arga ere bai, ez, eta injustu ere hortse, e, Iberon arga eta eta arakiliek e, bate egiten dute halako e, e, Ibai Zabal eta Emari Hondikoa osatuz, ez? Nun nahi eskerreskuin, ba hortse, eh soloretara begiratuta, garagarra, garia, Eta bestela ba, gora begira jarri be, begiak eta boteaz botaz, hortxe ba, ditugu ez, alde batera hiruña e, aldera eta eskaga mendia, e, gero etxauri gainik alde horretan e, etxauriko kabezon edozarharbil. eta e, bai gure gipuzko aldera begiratuta, Hortxe, e, e izango ditugu Bi punta ederroiek die, Gaztelu eta Txurreki bai. Goi herri inguru Oizugarri maite dugu, anasiagara Inguru aiek ere maitatzen Antxeterra Faga batek Gari agarra alde bat eta bestera Amapola, gorre-gorria Baila batek Guztiz Akri Akaso guztiak igandean jaioak Gorri-gorri Etxelera mandako mm. Larroza gora indikan daude Tente-tente Gorri-gorri Hauriegero kontatuko ditugu Gutzinein nuke Bai, bidean ginduaztela hori komentatzen izun, eh? zenba maitxedean eh, ama pola, lora hori, ez, eh? azken batean ere, bueno, beste zango beste nuke, beste klima baten, beste giro baten, beste eh, inguru baten eh, jartzen eh, gaituztelako, ez? Eh? Gaurko argazkia, oltza zendeari? Eta gero kontatuko dizue uzer Eta gaurko itza? Gaurko itza, uer. Antxeta, Bere barnean zatiki solidoak dituelako arre agertzen den likidoaz esaten da e ekaitze do euri hasan bortitz baten ondoren e, Errekako edo ibaigiaren ibaiko zeak e, Ureketa eta datozte, ez? E, zikin datozte, e, loies edo lokatzes e, beteta, ez? Beste azfig batera batian reparatu ezkero, ba, Garbia garbias ez dena, Borondate uerra, eh, borrontate e, zikine Eta haue gaurko hitza eta nondik hartutako hartuta ba bueno aspaldi eskuartean e, e, Rio mundo e, liburua daukagu Jon Maya Soliaren e, liburua Jon Maya Bertsolariarena eta e, Jon Maiarekin ba liburu honetan e, bideiatzen dugu ez bigarren errepublika garai horretan e, bere haman aldetikan e, e, Estreme, estremaduratik etorritako agarra dugu John Maiarena eta bai e, ango giroa bigarren Republika eta gero ba, bueno, horre 36en e, bueno, estatukolpea frankok eta fra fasistak emandakoa eta horrek ondolio bezala horrek utzitako e, egoera eta giroa e, oso ondo deskribatzen digu, eta egoera horreke behartuta, ba, iparralderako, euskal harrirako e, bidaia hori kontatzen digu, ba, bueno, ba, gozeak eta bultzaturik eraginda, e, hemen txen, hainkustu ere, zumarrako e, auzo batean, e, beraien e, burua nola, nola ikusi, edo kokatzen dituztenez, E, bai, etxe Etxeberrri auzo horretan. Eta bueno, eh, hitze hementz, bat irakurriko dizuet, e, testu liburuaren eta testu zatitxo batez. Rio Mundoko urjausiari begira harrapatuko ninduen gauak. Elurra ari zuen ur korronteak nahastuta zeto zen eta izea botatako inguruko zuaitzetako adar txikiak eta ostoak ur uherren zorrunbiloetan urperatzen ziren jirabiraka desagertu arte. Urmaelaen ondoan zuizpetan niizpait piztutako sutxikien lorratzak ikusi nituen aspaldikoak. Zuez baten adarreti izinzilik zagi bat zegoen, oraindik ardo pixka bat zuen barruan, leheno komunista haien aztarna ziren, Ordea, Gaua abailtzen ari zen nire gogoan eta andik igez egiteko beharrak korrika jarri ninduen berriz Suaitz artean. Joan Maya Soriaren liburutik, Rio Mundo liburutik hartutako tartea. Tartean ur hitza. Antsetarra Ekainaren amazazpian ostiralean elkartuko da beste behin behasengo irakurle taldea eta solasgai izango duen liburua, Rio Mundo. Dagoeneko goita marl bat lagun badira libura irakurtzen ari direnak, eta ikasturte bukaera honetarako alegin berezia egiten ari gara. herritarrak bildu, ingurukoak bildu eta tertulia solasaldi aberats bat osatzeko, gaia mugimendu migrariak joan etorkinak, etorri zirenak, integratu zirenak, etortzen ari direnak, joan behar izan dutenak izango debu, zer kontatua, zer restabaizatua, zer partekatua dudari gabe, tertulia beratxe izango da. Parte hartu nahi badezu, orain dik liburu ere bat badago behaseingo liburutegian, inguratu, eskatu eta haste betenaiko izango duzu. Liburu airakurri eta gozatzeko. Ostira elkartuko gara, behaseingo igartza jauregian, arratsaldeko, boster dietan, ekañaren amazazpian. Uer eskarri gasko, Jose? Ezo horregatik. Ekaizkantu berdinarekin jarratuko dugu, ezza polita data? Oso polita. <laughs> Antxeterra Fagabatek Ezkaratzetik Beasengo erreka jatetxeak Babestutako tartea. Otordu eta mokadurigo xoenak Beasengo erreka jatetxean Igartza jauregiaren parean Biliatua Azkenekoan txutxumutxuez, ari jozitzaigun maider eta utzizigun arrastua, utzizigun zer pentsatua. Irrikitan gaude, gaur zeri elduote dion jakiteko, maiderra girreka iso eta ongitorri, itakera? Kaixo, algúno izaten da. E, zuk mai gainean gaia jarri ondorengo ordu egunetan, ba, zuk kontatutakoaz zer hitzegina izatea. Po, <laughs> <eba>, ba. Zo politje. <laughs> Ka dekanko. Mai ber naidu <laughs> <laughs> Bueno, barku aukeratu duten hitze uda da. Uda lau urtadotik bigarrena da. Iztegik dionez, Eta iparren hemisferion ekaineko solstiziotik iraileko ekinoziora hedatzen da eta urteko sasoirik, berona izan ohi da. Berona bakarrik ez, nik desiratuna ere badala gehituko nuke izane baietputako gehienhoi den oi ez para uda esan da oporrak etorri burua. Ta oporrak esanda, ba bueno, hainjustu oporreta iritsi nahi nonik uda aisakitzat hartuta. Oporrak ikasturtea amaitzen dannen oporrak azterketan eta proiektu guztien ondorenen, oporrak hilabetetako izerdin eta lanan osten. Oporrak neke zirabazitako atxerena izaten die. Hau ekintzuna putako norbaiti irakaslek etorriko zitzaizkien burua bi ilabeteetako oporraldie duen gremio privilegiatu bakarra dela eta ikastuten beharreko jaihonek gehituta ba 12tik 3000 jai izateko pagotza don taldea dela eta irakaslez eta beraien oporrez e, beste saio baten itzengo det igual pisanek irakasle izandakoa naiz eta gutxi badare zerbait, badak eta, bueno, ba, saio bat, baino, gehiagoako ere, emango lukela aurre aurreak zendizuet, baino, ez bat, ez nintzen irakaslez, aiz, nik burun ikaslek dauzket, gaurko eh, hontan, ikasturtea, azterketak, proiektuk, izarbie, lana, nekea, bai, bai, batzui ikasle izatea, beste munduko lanik ez dala irutuko zaizue zuen etxen ikasleik badezue ba, ze askokin kejatzen dielare pentsatuko dezue batzuk ta, ikusiko duela zerdan dan lan eta zer nekea biziztan aurrea ikenduen eran ez da ba, nik esan nahi dizuet irakaslen oporrak zerdien dien probatutan naula baina ikaslenak zerdien dien ebai, are eta eta oaine hamana izen aldetik Ba, ikaslen ikasturtea eta oporrak ba, gertu-gertutik bertutik jiziritu geza. Ta, ikasle izatea ez bate xamurre. Ez hogei urtekin, ez amairukin eta ez laukin. Eta batez hauen gana iritsi nahi non. Amabi urte bitarteko ikaslen gana, ze askotan aztu egiten ditugu, edo uste testitugula begi edo betaurreko egokikin begiratzen askotan. Eh? Guk uste behuna baino meretziago dituzte oporrak, amabi urtetik berako ikasle oiek ere. Eunero, eunero, guri beste erremedioik gelditzen ez zailulako, goizeko ordu txikitan asten die eune, azten du eune batzuk. Guraso batzuk ez zue bainenik izaten beren aurrek zaitzeko, eta zaintza zerbitzura, eman behar izaten ditue, Goiteko zazpitan ez nauta, askota asko. Eunero, eunero, guk beste aukeraik ez teulako eskolatik jangela eta berrirore eskola itxendue eune eta etxeko zukalde azterdan ia ez duet probaure itxen askok. Famili bat osatzeko bide horri ekin eta etxegiroa sortzeko oztopok topatzen dituzte guraso asko. Eunero, eunero, guk ez zeulako beste borroka baten sartu nahi, beren utse eta beren auleletzik eta beren hanka sartzek agerin jartzen dizkien egoerak hartu behar izaten dituzte ikaslek bizkar gainen. Gure semealaak gaur egungo gizarten beharrai eta eskaerai erantzun ezin die hezkuntza sistema zaharkitsu baten menpe jarri? Beste erremediorik Diolik esteu, guraso, guk gurasok. Eunero eunero gutako inork behatzik moitzen estolako pixka bat gehiot hiltzea juten die batzuk eskola. Tratu txarrak jasartzen dituzten helduei eskaintzen dizkiegu babesa, laguntza eta borrokarako indarra ematen diegu. Ba, hori bea ukatu itzen diegu ratu txarrak jasaten dituzten umei. Eta ume horiek emakume eta elduok baino, areta babes gabeago, eon hoi bie. Egoera guzti hauek jasaten ez dituzten ikasle gaztetxo eta txiki hoiek, ere, olako egoera bat jasaten ez dutenek ere, eunero eskolan dagozkien orduk sartu eta gero handik kanpoare lan gehi hoitia behar zen ditugu eta etxea etortzen dienen, ez ditugu askotan atxe denen, eta goxo-goxo, eta goxotasunen hartzen. Eta guzti hoi, gure burue engainatuz ikendei. Guk nahi deuna pentsatuta esango deu, nahi ditugun justifikazio guztik asmatuko ditu, baino urtebeteko aurra, bere hoen baina hobeto, goizeko zazpitan, ez da inunioaten. Sei urteko aurrek, ez inun bere eten bezala bazkallduko. Behatzi urteko aur bati bere indargunek agerin jarri behar zaizkio. Eta hamabi urteko aurroateek zenbait egoera etadik ateatzeko heldun badesa eta heldun laguntza behar ditu. Eta aur guztik eta ikasle guztik eskola katuta gero eskolan ondoren behar due ateddena, goxotasune eta oporrak, ba, mereziru zuzte. Gure esku, erabaki eta gauza asko daude, noski, herri libre baten jende zorion txue, nahi badeu, eta hori lortu nahi badeu, gauza asko gure esku daude. Horreta iristeko, gure esku dauen lehenbiziko gauza jende hori da. Jende hori zoriontsu txuea. Herri libre horren izenen, lanen zutsu aigean bezalaxe, jende zorion txu horrengatik ere, beharko gineke lan gehizio ikan. Atten zinen, aukera, edo gaurko aukera aprobetxatu nahi nuke, bimetu nahuzi emateko, eta honekin bukatuko nuke. Lehenengoa da, son, gure borroka, gure borroka, ez taula nahikoa bideratuta, botere politiko tarak eta botere publikotara. Aguei eskatu eta esigitu behar genieke gure semealabak zaintzeko denbora gehiago, aukera gehiago eta laguntza gehiago. Hor da u, nere ustez gure gure urrengo urtetako irautza edo borroka. Eta bigarrenik, ba zorionik, beronak eman hainizkieke nere alabei naiada eta leilei Ba, aurtengo ikasturten ere, ba, bere alegine, beraien esfortzue eta beraien lan guzti horren gatik, ez da? Eta ondo-ondo pasaditzatela bieko porrak, ba, nire ziudelako. Eta hoxe zan, ba, gaurkoa iratik. zenbat punta eta zenbat ertz maide erra. <laughs> bai, <gay>, bukai egin, baina. Bai, bai, bai. Zorionak nahiara eta leheri eginduten alegin lan eta esfortzu guztiagatik. Baita eskoletan da biltzan guztiei ere.! Zan, mare apea Ume guztiei hori xopadiegu Babesa, goxotasuna Eta txedena Pantxeta Eta bai, hasi gaitezela Guere lanean eta borrokan Badata garaia Guzti zakribila Maider, irakasle nauporrez beste batean arituko gara. <risa> bai, hoi beste bada. Beste heroi batzuk direkakasle guztik. <risa> Ez dakite, u da baino lehen beste baterako tarterik izango duen, bestela u da Maider, eta gozatuta ondo pasata atxeen hartuzuk ere. Oso, no, zuek ere berdin da. da bat Eskarrik asko, Berdin. Itxaropena, izerdi tanta suizida suizidabata, bekokia txirrista jolas bihurtzen duena, espainertza itxas labar, eta okotza itoleku. Izerdiak, ez du bere burua itotzea baino, plazeran handiagorik. Ieste handu baztelea, Ieste handu baztelea, Iezbean gaur belea jo... Itxaropena lautada bada Begiradak zilipur dikakorapiatzen dituena Begia iristen ezten leku hartan Zeruertza poltsikoan sartzeko gaidena Murantza, zala, inurantz... Ara, badoa ambulantzia bat kalean behera Ez darama sirena otsik, itxaropena darama oiu mutu, laranja erdika, piztu eta itzaliz, piztu eta berriro piztuz. Mendiga luriz oztuetan, Zure zantzua galtzen dira. Mikel, zuri irakurria naiz. Itxaropena ekintza bat da. Itxaropena ospitaleko oetik altxatu eta oinez astea da. Horregatik utzi behartzaie, hospitalera iristen. Horregatik ezta sekula ambulantziarik tirokatu behar. Mikel, zuri irakurria naiz. Ez dakit hori norke esaten duen Mikelek, Silvik, Elsak, Ordenagailuak idatzi Mikelek idazten du baina esan nork esaten ditu liburuan zeharreko esapideak eta pentsamenduak eta bueno pentsatzen dut eh, nik esaten ditu dala esta da? eh beharra da esan esan nik esaten ditut denak ez dakit nik sinisten ditudan esaten ditudan guztiak baina pentsatzen dut Paper batean e, jarri balin baditut, izango dela non baiten e, gordetan ituelako, eta behar badako ziente izan ala ez, ba, den denak, ba, nire, nire neureak direla ez. Horie guztiak idatzi zen ituen momentuan idatzi zen ituen, baina badira kontzeptu batzuk, une oro definizia edo esan nahi aldatzen diegunak. Horain galdetuko aldetuko banizu, e, eta Mikel, zer da itxaropena? Horaintxe, gaur, ekaina kamaika, zer antzungu Ba, egia esan, erantzungu nizuke, horaintxe e, bertan, irakurri duzun pasarte hori. E, egia esan, ez dakit, hori e, oso kostiente kira zitako gauza bat da, ez eta bete-betean zinisten dudan, zerbait da, hau da, batzuetan, egiten dugu itxaropena bezala, ba, itxaropena balitzezala, ez dakit, gauza aztraktu eta daira bakarrik ez eh, dakit etorriko dena, edo ez dakibo zondo nondagoena, eta, bueno, itxaropena beti mantendu behar da, talako kontuak esaten ditugu, ez baina nire utzen zaigeiago, itxaropena ezin bestean, eh, ekintza batetik abiatu behar duela, ez? Hau da, ezin ez garela geldiegon ea itxaropena noiz etorriko, ez? Baizik eta, itxaropenaren joan egin behar da, ez, eta horretik, ekintza e, bat egon behar du hitzaropena e, ezagut ez mantendu alizateko beti beti ez haviaburuan alako mugimendu bat ekinza bat egon behar du ez eta hori egia san e, betbetean e, e, sinisten dut oraindik ere Liburuek badituzteta eta gehiago euren e, book trailerrak euren e, anunzioak euren aurkezpenak e, interneten esate baterako topatu genuen ez tiro egin ambulantzi liburuaren ere Mikel E, ideia honen bueltan, kontzeptu honen bueltan, ikusi azin dugu ikusi irratean, eh, entzun dugu, aber, hautsa nola barneratzen zaigun. Nik ez da betiko. Ez da beti buru gainan gabe egaka izango dugun itzut bat. Again. Itaropena kentza bada. Itaropena ospitaleko hoetik altzatu eta oinez hastea da. The vision that Horregatik utzi barzai ospitalea iristen. Horregatik, esta sekula ambulantzia eritiru katuniar. Zain. Mikel, iruditan kartzela ezten iruditan, den kartzela bat, iruditan nigerria den nigerri bat, eta iruditan tiro txatzean duela bikote bat, e, emakume bat, soineko korrezkantzia, eta gizonezko bat biak aurpeia estalita. Nundik nora sortu zen e? abo egiteko ideja eta, eta interneten zintzilikatzekoak? Ba, egia esan, e, nik ikusiak nituen ezakite, eh, alako batzuk estira oso hikoak behar bada gure artean, baina e, mundu zabalean eta gehiago egiten dira eta ezakik pistu zitza eran alako batean, bueno, eta zergatik ez, bueno, nire ikusientzunezkoak eta asko gustatzen zaizki, eh, eta pistu zitza eran alako zera bat. Bueno, ba, egin dezagun jolas modura plantatu genuen, manituen inguruan ere nereba jende jaioa alako eh, kontuetan, eta, bueno, bajo lasmodura lagun artean, eh, zango bueno, ba egingo egun pasa grabatzen, da dagero zean montatzen, bueno, ez dauka ere eh, ez, da kit, ez da zailtasun tekniko handiko kontu bat ere ez, Oza, simple batekin genuen, eta, eh, bueno, ba hortik ba sortu zen, eta piseat, eh, bueno, ba horre ikusten da, eh trailerren ba ba esandakoa es liburuko hiru atal nagusien ba, isla chiquitxo bat eta bueno quizá te está aquí escenas eta eta behar bada eh así eran esas moduan ese ni de diburuan esakite esaldi egiazkoa behar bada iru hitzaidan horiez itsaropenaren inguruko Esaldi hori, eta hori aukeratu genuen ere pizkadea jartzeko e, ba, hori ez booktrailer horretan. Sekretu txiki bat kontatu egek, kartzela irudikatu nahian kulturetxera bilizten uten, okerazko nago. <laughs> bai, <laughs> bai, bai, bai, gainera justo horain e, bertan nago, bago, justo kulturetxe kanpoan eta hor grabatu genuen hemen e, kulturetxean, bai, eske, bai, hori zantzen berroa da zailtasunan diena, esaten genuen jo, eta non grabatuko kartzelago zatia eta, bueno, ba, Ez dakite, ez duen maten behar bada pasillo luze, bueno, pasillo luze bada, eta pizikate, bueno, hola, kolore gutxikoa, eta pizikatu zia bezala, eta alaburratu zitzaigun, ba, emberne, kulturetzen mahenu ganalako pasillo luze bat, eta, eta zainan, bueno, ba, igual ez duen baingoko kartzela denik, baina, baina tira hor, horregingo dugu bai. Eh, ambulantzi tiro egiten badigu ez dira hospitalera iritsiko? zer gehiago gertatuko zaie, Mikel? Zer gertatzen da ambulantzi tiro eginez gero? Ba, ez, bueno, ez dakit, izakiakia, e, zer, zer basakeria estu egin, ez? E, denetarik egin dugu, ja, baina horietako bat pentsatzen dut, hori dela, ez? E, Naiko, bueno, oza, ez dakit, lasgarria, ez? E, ambulantzia bati e, tiroka, tiroka aztea, ez? eta hori ez dakit es iruditu izan lako bueno ba irudi ez dakit irudi indarzu bat zela eta eta bueno ba hori erabili nuen nolabait ba ba hori es ez, ez dakit e, gure basakeriak nolabait muga bat izan behar duela ez dakit aldarrikaseko edo es ambulantxe bat tiro egitea argi dago es ondorio zuzen badauka, eta eta da, barruan, e, ez dakit, doan, e, doan ari, ez, e, ba horri, ba ja ez diogu, nola e, era bat erabat, zeratuko diogu ez, hospitalera bidera, bidean doan ari, ba bere e, bizitza salbatu nahian, ez, ez dakit, eroriari tirokatzea bezala da, ez, e, bainan, horrez gain, nik pentsatzen dut, zerbait. E, Hori zerbait gizatasun puntu bat apurtzen dela horrekin, ez. Muga guztiak gainditzea bezala iruditzen zait, ez. Alako e, krudelkeria ekin izugarri bat, ez. Eta hori egiten baldin badugu, en, pentsatzen dut, e, eta aliburak horren gainean egiten du hausnarketa. Ez, ez dakit ja nolait atzera bueltari dagoen hortik, ez, ba, batzuetan, Tira, e, itzarope naizan behar dugu, ez, baina edo zer gauzatik e, itzuli aitezkela, ez, baina egia da hainbeste eta hainbeste muga gainditu ondoren, ez, eta zatu zu, bueno, eta orain nola itzuliko gara atzera, ez, orain nola ziko gara beste gauza e, batzuetan pentsatzen, ez, bitzia da nola behar bada gertatu zaigun gauzarik e, ez dakit, e, ez dakit okarrena, edo, edo ez dakit nola esan, ez, kapaz gara, ez, mundu kondamendi eta munduaren desastre guztiak, eh, posible guztiak imaginatzeko kapas gara oso erraz egiten dugu, ez, eh, edo zer gauzariko kerrana imaginatu. Eta aldiz, gauza honak imaginatzeko, ez, edo mundu hobe bat imaginatzeko, ze gaitasun gutxi dugun, ez, eh, zaiatzen denari mundu guztiak izaten dio ez, bueno, bueno, baina nora, zeitez izan eh, eh, horren ilusoa iluzoa, eta Eta lakoak bere alabotazen ditugu, eta galdu dugu gaitasun hori, ez, e, gauza honak imaginatzekoa eta aldiz, ez, gauza txarrak eta ondamendiak eta lakoak imaginatzea hori etzaigu bat ere kostatzen. Eta betzazen dut hori dela ambulantzia bat e, tiro egitearen e, ordainan, ba, jaso, jaso dugunan. Mikel Zegustore goten aizen zuen zuten, berriro da tozkite maiatzaren ogeiko sentxaziak, ta hor dutan da orduan, zuen zuten, ta hor leindik ez zaitu ere egin. Bagoa eh Bagoa Igartza beka irabazi eta 2008an argitaratu zuen. Ez tiro egin ambulantziei, liburua. Maiatzaren hogeian behasa ingo irakurle taldearekin solasean zen, Gozoki ederra uparitu zion taldeari, tertulia kontu ezberdinez aberastuz. Itzultzaia daugibidez laudiotarra. Mikel, Aion. E Mikel, Aion, kaixotan gitarritakera. Bai, eh, bai. Mikel, liburua esan dut eta naita eta gustatu zait aurretik ere zuk baino hori liburua aipatzea. Eh, zuetzara eusartzen eleberria da novela dela esatera ta beraz ni ere ez. Zer da? Ez tiro egin ambulantziei. Bueno, eh, da gauza bat, da badapizkat de mode dagoena, modaz pasata dagoena, edo ez, lehen gehiago eraitzen zen artefaktu hitza itza, artefaktu literario bat, edo, gaur egun esaten atendu zu eta jendeak arraro begiratzen dizu, es, baina Jendeak edo eh, zer gati begiratzen du da, raro ez? Eh? Bai, bueno, <risa> <vai>, horretan edo, arrazioak <risa> ez zu, baina, <risa> holako kontu bat esaten atendu zu bueno, es, es, eta, bueno, ez, behar badapizte garaibatzu da, tozkizu horra ez, edo, ez dakit, eta nire naiz... Bai, ez nahi guztatzen gustatzen esatean bat, denik irutzea dago pisker jendea irakurlea edo irakurlea izan daiteken hori engainatzea dela, ez? Ez dauka, ez dakit, novela batek izaten du normalean historioa izaten da ari nagusia ez, eta pentsatzen dut liburu honetan historio bat jakina badagoela, agoela ez teha, izango ditzatekea lako kontak izun batek eta baina historioak dauka behar da, E, Istorioari eman diot garrantzi gutxi, es, eta bigarro, bigarren plano batean bezala doa Istorioa, oso zatika, eta, eta e, bueno, eman diot garrantzia beste gauza batzuei batzu, eh, es, e, eta horregatik, ba, ez ba, dakit artefaktoa dela, nahi baduzu, bueno, ba, ez dakit, eskatarra, nola esan, ba, poesia, luze bat, edo, Ezakit, eh, baina, bueno, novela obez esatea, bestela gero <gülüyor> jendeak ba, kontu hartzen dizu eta dizu baina hau zer da, eta <gülüyor> halako kontuak. Mikel, ez izango halako liburu bat esaltzea ez dut, esan nahi, komertzialkiz, e, zukaipatuta eta monotatuak e, eta ikusita, osondo saldu da eta saltzen ari da, eta zabaltzen ari da. Esan e, nahi doena, ez da, ez zure inguruan edo lagunen bati edo, zenitarteko edo, irakurri zazu esaterakoan edo, ez izango. Bai, e, gaizki dago nik esatea eta gaizki egiten dut, baina jende askori gomendatu baino kontrako egiten diot, ez, esaten diot, es irakurtzeko. E, bueno, ez irakurtzeko. Bueno, ez dakit, ez da liburu bat, e, irakurtzeko itura ez dauken persona batentzako ez liburu bat. E, bueno, zo liburu, ez dakit, erro literarioa hundia grituen liburua da, eta, eta bueno, esan dugun bezala ez alako beste hilo berezi batean idazitakoa, eta behar bada, bueno, ba, behar duzui bilbide txiki bat ez, e, liburu honetara e, iristeko, ez? Ez da, hola, lehenengo kolpean e, errazea irentzitako zerbait, ez? Kalo, trukean, bueno, nik pentsatu nahi dut baduela horrek gauza on bat, ez? Hau da, irakurleari asko eskatzen diot, e, nik ere, liburuan asko eman dudalako, eta pentsatzen dut, bueno, asko eskatze horrek ere Ba irakurlearen zat baduela, bueno, bazari bat, edo, edo alako, bueno, ba, bera ere, ez dakit, ez gehiago gozatuko duela, edo sakonago iritsiko saiola e, iraungo, iraungo duela, ez, irakurketak, edo irakurketan zati bat iraungo duela luze barruan, eta, bueno, hori da, hori da asmoa, eta, eta pentsatu nahi dut, ba, ba izango duela, ez dakit, ondorio hori ez. Bueno, gupaintzat esango dugu hemen mailaren bueltan gaudenok izugarri gozatu begula e, liburu irakurtzen eta bueno, maiatzen ogian tertulian elkartu ginen on ere aipamen oso ederrak haso zitula e, Mikelek aurrez ordeak ta gero itzi zingen du liburuaz Mikel baina aurrez kontaguzu pixkat e, liburutegira joaten zen gaztetxo gaztearen mm -hmm. zaletasunak eta zen bat denbora pasatzen zen liburutegian eta zertara joaten ote zen seren bila zertepatu nahian Bai, ez dakiten un metro baino gehiagote dauden zure txetik liburute gira. <gülpil> bai, bai, badaude, ba, ba, ba badaude, badaude metro batzuk. Eh, baina ni joaten nintzen, asko, eh, bueno, ama o, o, irakurtzale amorratua zen eta eta e, liburute gira ba, berarekin bera eramaten ninduen, ez? Eh? Liburuak hartzera, liburuak ustera, berriro hartzera eta... Eta, bueno, ba, nire oso oso txikitatik e, bere eskuari ez duta joaten nintzen, digurute eh, gira, bueno, hazi eran, besterik gabe, nire gama itxarote nuen, pentsatzen dut ez dugu baina pentsatzen du ba, ernera duta gongo nintzela, eta nahi izango nuela, benga parkera joan, edo, edo alako zerbait ez, baina, bueno, gero bizkanaka, bizkanaka, zin nintzen, ba, eta gilekura zer zen, deskubritzen zen, ez, eta eta ni ere ba alako batean eh liburutegiko bazkide egin nintzen, hasi nintzen ba, liburuak hartzen, hasieran ba komikiak eta goratzen dut, komiki pila bat irakurtzen ditu dela asko gustatzen zikidan. E, e edozein, eta, eta eta hartu egiten dituen ere, ba, ama amaji joanean librareki joaten nintzen, eta taia ja, enuen e, jaen nitzen bere ezagite eskutik helduta joaten edo behartuta joaten baizik eta gustora gustora joaten ese tandi bueno ba, pasan nintzen, E, ja bestela kon liburuak irakurtzera, gusto garai horretantze ere, ba ikastolan izangenuen alako euskara irakaskile oso berezi bat eta ba, gustu fiskar, ba, literatura ekikozabetasuna eta piztu ziguna eta eta horduantze ba hasi nitzenan ere ba deskubritzen ba, bezakitez ba, e, liburuak eta hasi nitzen oso gaztetatik, es ba, poesia liburu asko irakurtzen Eta, bueno, garaia hartan tza, ere, ba, ba, ez dakit, ez, eh, han liburutei antzen liburu, ez dakit, gaur egun ja klaskikoak direnak ez euskal literaturan, ez ba, ez dakit, e, sarren handiaren nazirakoak, atxagaren nazirakoak, zaizarbitoriaren nazirakoak, eta lako liburu pixkat esan dezagun bereziak edo deiri ez ailegun artefaktu literario beharroa ez asko, ez, ba, un metroa ipatu zuez, eta halako egun eroazten degako ere zaizarbitoriaren hau marginalia, eta, bueno, en fin, alako, alako akirakurtzen, eta gia zen, baitortu e, behar dut, enuen, ia zer ulertzen, ez, ezakit, amaboz, amazi urtetako gazteark, zer ulertu behar zuen, eniburu aietatik, bainan, utzi, ezakit, bazijoazen barruan zer baitu usten denek, ez, denetan e, apuntatzen dituen esaldiak, harreta e, ditzen ziatenak, apuntatzen nituen ideiak, apuntatzen dituen gauzasko, gara jartan erasko idazten nuen, eta, hark, eta, Asko, ez dakit, esango nuke horre beste, ez dakit, beste Mikel Bat jaio zela ese liburutegi. Lehenengo Jaio eta izan nuen, baina bigarrena pentsatzen dut liburutegian e, izan zela dire, ez? Eta eta e, asko zeratu ninduen, ez? Eta bueno, han kontatu nizuen klubean ere, ez? Nola nidetzat eh nola bait ez Círculo Haitzi de liburu honekin E, iruditzen zitzaida iruditzen zitzaida bueno, ba olako liburu, gaur egun olako liburu berezi zan eut, ez dute zan e, munduko onena, edo alako dezer, eh, bereziak gutxi idazen direla ez, eta nik imaginatzen nuen ba, ni zela, maboz amaz amas espiruterekin liburu tegira doan gaztechoa, eta Eta behar bada, alako liburu ez dakit desberdin baten faltan somatzen duen, ez? Beraketzula, behar bada alako aurkituko eta, eta bueno, ba, esan duen, ea, liburu hori niki idazten dudan, eta ea, ba, gazteren bat, euskal herriko herri den batean, ba, artzen duen, e, liburu tegidik liburua eta eta ez dakit, ba, geratzen den, bizka dator, e, liburu trabatuta, ez zerbait gertatzen zaion, ez, Eta hartatu da? Bai, da gertatu da kasualia. <risa> Ez astigoa askori kulertu du, baina mendik urte batz tale izan guru, nik era 15-16 urte dituela arrastotu zi dan Mikel Laionen <risa> bai. estilo egin du ambulant Oso hau ezea berezia... Gotzon bat handialanek, eh, neskubritu du. Haulia, ba, horreinte eh, lagutzi, <gülüyor> karo, nik ez da teñuen no, joa, claro, zirkula huesta sekula hitziko, bueno, ba, ze nik ez dut Bueno, ez dut zekula, baina ez dut orrenerraz ezagutuko, ama zei urte eta gazte hori esango dira, jode, basurio ligu ez, eta lako batean, horreinte lagutzi, horreinte ba, lagutzi, horreinte ba, lagutzi, horreinte ba, zela, egin eragon nintzen, zola zean, eta berak kontretu zidan, eh, agakon eh, bat batean, zantzian, jode, abeste ba, ari ari dira dokumenta begatzen, gaztetxoekin, gaztetxoak eta literatura, eta elkarrezketak egite dizkieta ba, ikastetxez ikastetxe doaz, eta eta Bilbon zeudela, ba, ba, e, zera ba, e, klase batean, eta eta ba, ba, zioazen ikasleak pasatzen, eta ikaslea galdetzen, zideten ba, zein zein, mire liburu gokoena edo, azken aldean irakurritako akut, ba, ori, esarrastu dut zizena edo. Eta bueno, ba, denek erantzuten zuten logikoa den bezala ba, ba, klasean be, irakasleak agindutako E, ...libururen bat, eta garez, eta, eta, eta lako batean... Zure agintzenetzen ausartu irakaslea. Bai, hori da, ez ez. ez, ez eta beharroa da... E, ...ozo zera, ez, agintzeko klasean. baina baina ez, alako sorpresa, ez, eta gozonek alako sorpresa... ...horpegiarekin ere kontatzen zidan, nola, ba... E, ...gazte bat, neska bat, e, jarri zan, neorkamala aurrean eta... ...eta gozonek izan ziren, niken nion ez ere zane, bakarrik aldetu nion... ...ea e, zein izan bere liburu gokona. Eta danun bat batean... E, neskatua kezaten duen estiru egina egin. Auzesa de allí que era turístico eta asimilzaion galetze nea ser gustatu sizaion eta eta ze claro estanden su so, juego, ni petezen un a ver ser ser esa salce cocaí izango data eta asizitzaiola kontatzen, eta liburua konta nolakoa zen, eta hiru atal zitua eta rengo atalea hau, eta bigarrenan beste hau, eta, eta zakiz eres eta eta kontatu zituen eta ni nintzen, nola pentsakit, eh, ba sentsazio horrekin esan ez joder. Bilazen duen ura, lortu duze, gañera, ezakit, non dikazenako zuen liburua, ba, beharroa da liburutegian artuko zuenze, klaro, irakazak ez zionagindu irakortzeko, ez eta, orduan, nisen tituninze, nola, nola, joeba, ezakit, postazun horrekin, ezakit, nuen bono. Ba, nola behin lortu dut, ez. E, Iri zinain nuen e, gazte txorren gana iriztea lortu dut. Eta, eta, bueno, ba, ez dakit handia, txikia, utziko dion, edo, edo zer, baina lortu dut, behitzat, bueno, ba, ari pistea, ez dakit iluzio hori pistea. Mikele Menari gara, irritergita bate bate bate pentsatuko didazteagoza dela baina konta eguz uzure esperientzia, konta eguzun liburunek eskutatzen duena, liburunen atzean dagoena. <laughs> Bai, nire txat, bueno, e, prozesu komplikatu aizan da, nik nahi izan dudalako, mori e, e, ere zan beharra dago. E, ez dakit, denezan e, dut, liburu bat egin nahi nuen, e, elburu aduena e, irakurlearen oso ondora inoidiztea ez, erraietara inoidiztea ez. Eta horrek nire buruan bentsat e, e, sortzen zuen hori ez hau da. Ni ezin naiz e, irakurlearen erraietaraino sartu, irakurleak ere berak espadit bainmena ematen eta bainmena baino zerbait gehiago ematen hau da implikatu behar du liburuan e, irakurleak ez, hau da barren, barren era sartu behar du. Eta nik baldin badiot, nik nira aldetik ere asko jarri behar dut e, idazketan ez du balio nik azaleko idazketa bat egitea eta eta kito ez eta gero gainera hori nik ez errez jarri eta irakurleari eskatu dena jartzeko, ez. Oduan, nik, kla, oso klaru neuken, e, nik ere dena jarri behar nuela, eta, eta ala segi nuen, eta oso e, barrenetik e, ateratako zerbait da, itz e, guztiak daude oso, oso pentsatuak, e, nire beldurrik zakonenak, nire, ez dakitez, sentimendurrik zakonenak, gauza txar guztiak, eta ez dakitez, oien bila joan nintzen, E, eta bueno ba, pikatik idazketa ir, e, zaioak ziren oso eztakin duna i oso, oso berezik ez e, bueno, egiten duen halako gainera oso oso astiro e, idattzitako liburua da, kost egiten delako ez hitz e, egokiak e, bilatzea eta eta hori ez oso barrutik ateratzea, kosta egiten da asko kostatu kostattzen zitzaidan ba, justo tonoa hartzeko ba egoera no ez momentuko nire egoera ba tonu horretara eramatea ez horretarako musika erabiltzen nuen ez musika hola bueno pizkat nidiri alako ez barrura begiratzen laguntzen zidan eta pizkat tristetzen laguntzen zidan musika erabiltzen nuen hor hori itenuen idazten hasi aurretik beti gainera oso modu obsesibuan eta berbadaen nuen E, diska bat jartzen baizik eta kanta bat behin eta berrirodo bi kanta eta behin eta berriro horiek eta bu etauel ez eta ordaina sartzen nintzen zurunbil horretan Horrek albi ezen zian ez tonu hori ez to nui berriro arrapazea eta hor, ateratzen nuenhal nuena daki behar bad da hiru ordu zeten nintzen e, idazten edo eta ezdakit paragrafo bat edo batzuetan bi ezaldi, eh, alakoak ez eta eta gero bukaeran ba, sentitzen nuen ez beti baina askotan bai Eh, ez alako, bueno, ba, ustu bezala egin nintzela, eh, behar barruan nire, ez dakit, ez gauza batzu batzun mugituzitza izkidala, eta eta ia gehienetan negarrez bukatzen nuen, ez, eh, idatzi ondoren. Eh, ez, ez dakit eh, inoiz alako idazke eta prozesu bat errepikatuko dudan. Momentuan, bueno, izan txango horra, eta, eta niretzat, bueno, markatu, ez dakit, arrastu hau zidan zerbait da, eta Eh, zangit beti nirekin eraman goduan eh, zerbait da, orain ja perspektiua batekin begiratuta ja zerbait polita bezala ikusteko kapaz naiz eh? baina sufritu-sufritu nuen asko eh, bere momentuan eh, idatzi bitartean baina lehen ezan dut, nik aukeratutako zerbaita, orduan eh, zakit, aldo horretatik ez da sufritu dut eta eta izan da oso horra, eta zain, bueno, nik aukeratu nuen ala izatea Eta horra bueno, izan zen baina baina alan horratik ez orain perspektibarekin, ba zerbait ez egite ederra ere izan da ez. Eta emaitza hoe, zerbait ederra. Oso ederra. Friend, I've come to talk with you again, a vision. Noiz arte bizigin txezken gureak etziren prakak jantzita. Noiz artea izeari kantari. Ara, arkere abandunatu gaitu. Begiran ekarri nauen marea petatxuak lurra honetan porturatzera. Jakin izatera. Atira labaren ondoan etxeko ateaurrean jarrita geratuko nintzen. Gosea kakabatu eta hiltzera. Edo gure bihotzetan abia egin gozuen baladeslairen baten menera. Eta kontatzen irakatxiko nionnin jaurretik, batetik hamarrera, miseria kontatzeko aski luke horrekin. Ez tiro egin ambulantziei Mikeaon, Elkar. And touch the sound of And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs at voice No one day to the sound of silence. For said I you do not know since I like can't see ghosts. Mikela kasori eta garran zituen azergatik iritsi garen, zen, noragoa zen, baina non gaude? Noz gaude? ...liburua irakurtzen ari garen bilartean. Kontatzen dizune irakurri bilartean... aldamenan nuen da biok... ...liburuan eta... ...tarteka begirada liburutik altxa eta... ...nun gabiltza eta ez dakit baina... ...ze gusturan angoen da... ...ze berkizaten dituen esan berregoak... ...ta nola gozatzen ari nahi zen... ...berdin du nun gabiltzan? <laughs> bai, hori e, erantzun goni zuke... ...berdin du hemen gauden... ...bestea gauden ez naiko... Eh, ez dakit, eh, bueno, lekuak ez du horren beste azal, es. Se bai oso ondo ulertzen dena da, Mikelek ze nahi duen eta zer esaten ari den eta nola jasotzen dugun. Hau da, ingurua bai. ze dut, ingurua zarago, eh, zertan ari garen bai. Bai, hori da. E, hori da behar bada garrantzi Zertan ari garen edo zer egiten ari garen eta egiten ari garen horrek batez ere, zet hori da lehenengo plan nahi nuena Zer ondorio dituen gugan, ez? Nola usten gaituen egiten ari garen hori eze. Eh? Oso kostiente gara behar bada, eh, bueno, behar bada, ez, eh, seguro. Oso kostiente gara, egunero, eh, e, zera teleberria jartzen dugu, eta kostiente gara zer egiten ari garen gure mundu honetan, ez? E, eta eta horrek, ez dakit, inoiz, eh, pentsazen ote dugun, lehenitze egiten genuen, ez? Horrek zer ondorio dituen eh, guretzat ez behar bada epe motz batean, neot epe motz batean, ba, bat egiten duzu eta ondorio bat dauka, hori jakina da eta eta denok kostiente gara horretaz, baina epe ez, hau da, e egiten ari garen bazakeria horiek guztiak epe ondorioak ikusten ditugu, teleberrian ere ikusten ditugu, Baina epe luzean zer zer, zer, e zer gertatzen zer gertatzen da, hau da, noragoaz e bide horretatik, zer, zer zer izango dugu esperoan emendik eta ezagite beluceago batera egiten ari garen, ez? Ereindako honek zer fruitu emango ditu. Eta hori da, bueno, ba liburuan nabarmendu nahi izandu dana, ez? Plano, plano oso desberdinetan dago, e, ezagite daude hor erantzun batzuk nahi bada, ez? Ba bai, zer gizarte mota izango dugun horrela jarraituz gero, ez? Hor ba, e, diburuan hitz egiten da, lako pizkat zientzia fikziotik pizkat, ez, urbil, ur ez, ba, gizarte bat, non jendea ja ez den kapaz batabesteari aurpegira ez? hitz egiteko, ez, batabestearekin hitz egiteko, kalean, e, jendea ez tagelditzen, e, hain debekatuta dagoia ja, denetarik e, egitea kalean, eta Eh, orduan duan, eh, alako, ez, eh, bueno, ba, distopia moduko bat ez, eh, editoreak ala zion eta, bueno, ustut, ala de lapizka bat ere, ez, ba, ba, ze zen mundu klase, espero, ez dakit, espero behar dugun, ba, egiten garen guztiaren eh, ondorioz ez. Mm -hmm. Mikel, eh, idazlearen gaitasuna edo Mikelen gaitasuna, berreundairu gaitasei, horri aldeko liburutzara, eta nik ez nuke esango goezer soberan dagoenik, ideia txiki batetik eh, sortua, irudi txiki batetik sortua, argazki batetik sortua, eta bazenuen, urte batzukatzera bazenuen hori buruan bueltaka. Bai, be, aspalditik neukan egia zan bueltaka, e, hainbat bueno, berez liburak hori ez, ilusati handi ditu, eta nire buruan ilusati horiek sortuta zeuden eh, oso aspaldi eta solte nola aitezatea harren ez, hiru historio independiente ziren, baina bueno, denborarekin, eta buruan e, nituenez eta ateratzenen nituenez, hasi ba, ziren batabestearekin harilikatzen ez, eta batabesteari josten, eta, eta sortu zuten, bueno, alako kuadro oso bat, batean oartu nintzen buruan nituen hiru historia horiek ez ziren la hiru historio independiente baizik, eta osatzen zuten la hiruren artean behar bada ez Eh, historio historioklasiko bat, ez, edo historiojarraitu edo lineal bat, baina bai, ezakitu tonu bat, ez, edo kolore bat edo ezakitu nola izan, ez, eta eh hiru hiru horiekin, ba, ba sortu nuen kuadro moduko au, historioso txiki batekin, oso simple batekin, Baina, e, batez ere, fijatuz, ba, ba, beste horretan, inoiz zinioizera izan dut ere, ba, hori ez metafora hori nola pelikula bate e, grabatzerakoan, ba, ba, dira, gero, bueno, lehen batez ere eola grabatzen zirendan, ez metraje zati, boi, asko mostu egiten mostu egiten dira ez pelikulatik, eta hau badu akampora, eta hau badu akampora, ez dakitzen bato, ordu grabatzen dira, nagun, ez dakit, ba, ma... idu, lau, osei, Ordu eta gero pelikula gehazen da, ordu terdian, ez. Eta hor, kendutako zati kenduta horiek guztiak interesatzen zitzaizkidan, ez. Da, zer doa zakarrontzira e, pelikula batean, ez. Badakigu ordu terdi batean kontatuko digute historio nagusia eta, eta bainan zer geratu da kanpoan, ez. Da, e, kamara grabatzen ez dagoenean, edo, edo, edo, edo bota egit duten hori, ez? zer, zer da, hau da, ze ondorio, hau da, badakigu ekintzan dagoen, badakigu zer gertatu den. Baina kintza horrek zer eragin izan du e, personaien gan. Nola utzi ditu, zein zu dira e, kamaratik kanpo daudean dituzten elkarrizketak. Ez eta hori interesatzen zitzaidan kontatzea, badakit ez dela oso oikoa, badakit ez duela badakit ezkatzenduela horretik ezkatzenduela ba, beste irakurketa mota bat, e, badakit e, zentzazio hori irakurla daukana eta zukaipatu zuna ez, ez aurrera joatearena, ez hau da etzoaz aurrera, ez oaz Eh, nola baita ematen du, etengabezza dela eh, leku eh, bueno, ez eta eh, kizun leku batean baina hortza dela etengabez eta eta inguruan ez, hala, gauzak gertatzen dira edo gauzak ikusten dituzu gertatu baino ega gauzak ikusten dituzu eta da, behoriz ez ez, ez ez dakit, kuadro baten aurrean egotea egotea bezala ez edo museo batean egotea bezala ez eta beti kuadro zingulatuta eta eta etxoaz aurrera ez baina. Bueno, zentzazio hori zaila nikulertzen dut ez gaude behar badau itu talako e, gauzetara, eta ez da narratiba klasiko bat, baina ez dakit egit interesgarria egitezitzaidan. Eta kuadrobatekat jetibak behar ditu, Mikeliat jetibak interesatzez kio, mm. eta ez bat, bi behintzat bai? Bai, bai egia adjetibo <laughs> jetibo gaindosi, dozi, dozi haundi bat. E, e, dago likuruan e, niri gustatzen zaizkit egia da, behar bada bueno, adjetibak ez dakit so, e, modan dauden edo ez baina e, pentsatzen dute ze, ez eta gaina zerbait ere galtzen ari garela ez, e, kintzaren mesedetan ez eta dena, dena izan behar du e, mugitzea, egitea, ibiltzea, joatea etortzea ez eta E, alakorik espadago bere ala aspertu egiten gara, ez, e, edo zer gauza ikusten, edo irakurtzen edo ez espadago behar dugu, esadrenalina eta gainera gero eta gehiago behar dugu, eta, eta mesartzen daren ezen peluzean nik ezakit nombukatuko dugu, ez, eta, gero eta adrenalina gehiago behar dugu, eta emozio fuerte gehiago behar ditugu, bestela hori da bizitzea, eta da eta eta klaro, lako akumulazio batean nik ezakit, montu batean ezakit noraino iritsiko garen ez, eta hori eta jetibo gutizkontrako ematen dizute ez, adjetiboak ema dizute irakureta bat be da trabatuagoa, hori ez aurrera joataentsazio horrik kendu egiten dizuna estatikoagoa eta estetikoagoa. eta eta bueno, niri gustatzen zait eta gainera idazten ira, nuen bitartean behar nituuen adarjetiboak da. Eez zitzaidan naski gauza bati adjetibo bakar bat jartzearekin ez behar niuen bi edo hiru, Eh, ba, ba, inor pentsa ezake Eta, eta arrazo idauka, behar bada Bi adjetibo, bi adjetibo Eta igual, inkluso sinonimoa dira Baina nik dene ikusten nien nabardura bardura da desberdin batez eta, eta behar bat, Zateko hori guztia Eta sartzeko ez modu horretan Estakit pintatu alizateko ondo kuadro Ez gero, ba, irakurlak ondo ikusteko zer ari nintzaion kontatzen, eta... Zer baten batek pentsatu dezake eh, total, denokoa dakigu polaeroidan olakoa dan? Bai. <laughs> <laughs> bai, <hori> da <laughs> bai, hori da gertatzaiguna, eta egin batean hala da, e, ez, ez tugu esan behar e, polaroida e, argazki kameran, zahar bat dela, jakina, e, polaroida denotakigu argazki kameran zahar bat dela, eta bera zaharra denez, aseguras ke maistua egongo da edo eskatatu hautetorre egongo da edo ezakin nola egongo da jakina zera kamera saharbada eta beraz ba nola egongo da ba gauza saharra gauden bezala es igatuta eta saizer baina esan egin berda bai bi sentitzenuen esan egin bernuela audaz hitza eh, dela nekoa esatearekin de bakarrik polaroid bat es baizik esan egin bernuela Eragin nahi nuelako, irakurleak, e, irudik, hau da, gelditzea polaroidean. Ez, hau da, ez da elementu bat hor dagoena, besteri gabe, hau da, pelikula batean, polaroid hori pasako litzateke, ba, tar, inorkes luke ikusiko, hor, zera ez, estanterian jarrita hori nalako, ez baina nire interesantzera polaroid hori ez duenengo planora ekartzea, ez, hau da, ikustea, ez, hau da, gelditu zaite segundu bat, dut polaroid bat, eta irudika ezazu polaroid bat, eta Gero ja jarraituko dugu, ez? Baina euki ez sartu hori ondoguan. eta hori interesatzen hitz bakoitzarekin, ma, itzak, oso pertsona obsesiboa naiz eta ala ni kere irakurtzen ditut gauzak, ez? E, asko fijatu zit bakoitzean eta ezergatik hau eta ez bestea. Ura eta ezergatik hauda hit e, guztiak iruditzeski jarrita da arrazoi baten gatik hor, ez? Hauda aukeratu. hitz e, bat eta aukeratu zaken beste batez Pentsatu du hori hori egon behar duela, eta hori da nientzatere ni ba, ba behar rektiokan garrantiaz, eta, eta bueno, ba, irakule bat zui guztatuko zaie hori, eta nikule zuen beste batzuei zui zaie guztatuko, eta, eta ez azer hartatzen, klaro. E, ez dakit Mikelek, konrazalak irakurtzeko hiturari baduen konrazalean, libularen konrazalean, pista badator, ez dakit eh, entzuten, gaur gozai entzuten ari direnek, <coughs> irakurtzeko asmoa baldin dute jakin beharko teluketen, atzeko zaur ere idatzita dagoela. Baten batek kontatu zuen, tertulian. Niken nune zer irakurri, irakurtzen hasi nintzen, zerbait arrera sumatu nion, eta gero bukatu ondurinen irakurri nuen kontra zala, eta orduan zanen, A atzeko zaur ere idatzita dago historioa. Jakin beharko luke irakurleak irakurtzen hasi aurretik? Bai, petsotzen dut honegin oliokeela. E, bueno, mm, bueno pizkat, ez dakit, ez da detaile batzu dade, eta argi ikusten ikus dezakezu, liburuan, ba atzetik aurrera zerrendatu daude. Oda ez 0an azten, azenda 3an ez dandik 3 2 eta zerora noa? eta baina bai comenico lizateke beharra ba da e, irakurtzea eta ere e, jarrita, jarrita dago hor, ba ezakitez eh sentsazio hori, bueno, sa, gero bakoitzak oso irakurketa ohitura desberdinak ditu eta bakoitzari gauza oso desberdinak gustatzen zaizkio eta eta egia da hor, bueno, ba jende zagiteko ba joen e, liburu bat irakurtzen hasi aurretik ba, begiratzen duena ondo zer liburutsua den eta nola kontatu dagoen eta zein idatzi duen eta sagatik eta zein e, unetan eta zein urtetakoa den eta eta hota guztia eta ga gustatzen eta beste bat nahi duena zer jakin barik hasi irakurtzen eta bueno hau zan dugu liburu pixkat zentsu horretan ez, ez gaude ohituta eta li, liburu pixa berezia da eta behar bada eh hasiera haseratik zer jakin barik e, irakurtzen hastea E, zera sera arriskutsua da eh ekintza arriskutsua da o gustatzen ba, egita duka jakina ez baina baina bai e, igual komeniko litzateke piskar pistare bate dut zelo Mikel ilherriek eta eriotsaren inguruko ausnarketek ere presentzia handia dute liburuan ikasi dugu adibidez ez dela zapata dotorez jantzita joatea komeni bai eh e... Igerriak dira, leku bat e, bueno, joateko oitura ez daukagunak bueno, edo espada hilako e, norbaite bertan daukagula eta bizitatzera, behar badan izan behin, edo, edo. baina nara ere oitura agutzi daukagua eta oso leku bereziak iruditzen zaizkit niri, ez ez dakit espadago e, nekroturismoa ezaten zaion e, kontu bat, ez da turismoa gitea eta, eta joatea E, zoazen e, irira, errira zoazela, ba, e, bizitatzea ierria eta, eta nik arai batean, ba, argineukan, kapitulu bat bertan gertatzen zela, ez Eta e, ierria, zela, bueno, kapitulu horretako benetako protagonista ierria da Ez, hitz e, e, egiten da beste, do, kapitulu horreit, horren protagonista berez ez dago e, Eta orduan horren ordez, berez ez dago illa dagoelako, eta horren ordez Ba, protagonizan hau ziagapituloa ba, Iherria da, ez, eta bueno, ni garai batean egin nuen nekroturismo asko liburuari begira, ez, eta joaten nintzen, lekurre joaten nintzen da e, Iherria, Iherria, lekurretako Iherria bizitatzen nuen, ez, eta gauza oso bereziak ikusten dituzu, batez ere, itzingen genuen klubean ere, zarreretan normalean egoten dira alako esaldi nahiko gogorrak, ez, eriotzari buruz, eta batez ere alako Ezakit, deno, ez dakit, provokazio, ez zela bizirik gauden, noes? Maten dute alako, illakoek bizidu noi egiten dizkibuten provokazio moduko, egiten dira, e, idatzi eta ate askotan. Eta, gero, bueno, barruan, e, ez dakit, batzuk, bueno, txikiadiena behar ba, ez dakit, arguntak arrunta, asko daude, baina gero, zo gauza bereziak, beziak aurkitzen dituzu, eh eta ematen digo alako zera pizka bat, ez, ba hori es seriotsa eta ta alako kontuekin ez baina benetan batzuk merezi dute eh bizita bat. Mikel, zure liburutik hartutako apuntei begira ari naiz hemen eta aladio batek hiltzen dena bizi osorako hiltzen da. Zeona. <laughs> bai, eh alako ezaldi asko dago behar bada horregatik ni ere eh holako zuko orain izango zuen cuadernoaren antzeko bat daukadalako milaka eta milaka saldist eh Josita ba Nikita dituan kontu guztietatik eta, eta gustatzen zaizki talako zakite berezi horiek eh geratze zaizkizunak eta zerbait eh ez dakit, ez? Eh zerbait pisten di barruan bat pateanes eta edo konektatzen dutenak berroa da zuk e, pentsatzen duzun zerbaitekin eta Azumatu, ez atera azumatu ez duzuna, ez eta bapaten ikusten duzu hor e, e, iratzita, ez eta, bueno, ba, hori da e, kasu, kasu bat, ez, hitzen e, dena betirako, betirako itzen dela, ez, nolait, bueno, ba, hori dela alako, batzutan esan egin behar dira, ez, alako, ez dakit, omatu dute pernando hori negiak, ez, ez atuntzai, ez, alako, oso argiak dira, baina batzutan, Ez gara behar esatera, ezakit hausartzen, edo ez, ez gara esatera jartzen, behar bada petxotzu durakoia esan da daudela, baina kasu batzuetan, esatea konbeni da. Eta beldurra, Mikel, zergatik gara ain beldurtiak, ain ikaratiak? Ala diozu, ez zer bagara ikaragara? Bai, iruditza zait hori ezakit e, zergatik, ez? Baina lehen esaten genuenaren e, ari da, nik uste dut hori izan dela eh ez dakit ordaindu dugun prezio prezioa egiten ari garen e, guztiarengatik, ez. Ala, gero eta e, denak gero eta beldur gehiago ematen digu, ez? Eta taeskara gauzak egiterak, gero eta gauza guztiago egitera hausartzen e, gara eta eta gero eta okerrago ikusia dago ere eh ez dakit gauza desberdinak edo, edo edo ausardia edo eta E, ez dakit, horre e, indela gutxi irakortzen nuen, ez dugunatzen alako ba, elkarri ziota bat egiten zioten e, zera, e, musika munduko e, zera, musikari bati nahiko esagunaz dugu bat zen izena eta ez dut zioten, ez jode, ba, e, gazteak eta gero eta guziago da, zero jendeak gero eta guziago da kontzertu da, zer gertatzen ari da, eta berak ez dut zen, ba, gero eta, musikaria gero eta koldarra gua, garela gertatzen da, ez eta jendeak, Gente ez dakit, ba jende arentzako hori behar bada ez da, ez da era kargarria eskero eta gauza guztia o gitera gara, gero eta gauza eh ez dakit, e, kanonak agintzen duen e, horren barruan mugitzen gara eta e, eskara hortik ateratzen eta eta hor, horrekin ba logikoan bezala gero eta e, jende gutxiago kontrakoa ematen badu ere gero eta jende gutxiago erakarriko dugu, ez? Eta hori gertatzen zaigu eta Eta osteu gehiago gertatuko zaiguna, ez. Orduan, mundu zaharra hiltzen ari da, eta berririk ez dator? Alapentzatzen dut. Ez kala nolabait iruditzen zait oso gauza gerikoa dela, garai baten amaieran gau dela, e, maia guztietan, ez? Eta e, zaila da, bueno, e saiada garai hau bizitzea bueno berezia da baina tsaila da es e, orain arte badio izan dizkiguten e, kontuak ba badagoenako balio ez dizkigu badio garri e, aurrera jarraitzeko es maia guztietan maia sozialean maia personalean maia politikoan ekonomikoan es orain arteko ereduak ba ba daude es e, eta horren ordez e, ematen du estat horrela eser eska dela beste ezer, asmatzeko e, gai izan edo gai izaten ari. Eta orduan duan, e, bizigara, bueno, alako uf, e, momentu, es, e, trantzizio momentu bereziori, baina karo, ez da goreindik trantziziorik, eskoaz elako beste inora. Ez? Eta hor duan, e, bueno, horre azierako zita hori e, dago ez, e, e, bueno, ez nola... E, mundu zarra bukatzen ari da, estator berridik eta argilun, ez, bitarte hori da argilunen une hori eta argilunetan sortzen dira munztroak ez, gara nola bait horain arteko balorek ja balio ez dutenean, orain arteko paradigmek balio ez dutenean edo zer gauza gerta daiteke ez paradigma eta eredu berriak etorri bitartean edo zer gauza sortu sortu daiteke ez eta gauzarik beldurgarrienak normalean ez alako momentuetan Eh, sortzen dira, ez. Eta zirkora joango bagina? <risa> eh, bueno, va ba, cirkoa gausa eder bada, ez? Eh, eh pentsatzen dut, bueno, denontzatesta, alako, bueno, va ba, gende a Payaso eta seculako beldurradiena. Ezakite, baina bestela eh, asko esaten zidaten, daten, ez? Eh, liburu hau bai irakurri dutenek eta ba Bueno, nik haiek nintzegin da batzekin, ez? eta eta jendeak esaten zidan, eskoe. Bueno, ondo dago, eta bai, eta gia da, ez? Ba, bizigaran momentu zera batean, eta bueno, hau kontatu duzu, es, baina e, eta esaten duzu. Claro, ez da torren mundu berridik, ez eredu berridik, ez da gauzak beste modu batera egiten. Baina, joder, horren inguran ere idatzi beharko dugu, ba, es, hau da, hazi e, beharko gara pentsatzen e, gauzak nola egin beharko ditugu hemendik aurrera es. Eta hor, bueno, bezakiburratu zitzaidan edo, edo lehenengo liburu hau bukatu bezain ni nire sensazio horrekin geratu nintzen ez, male, oso ondo hau kontatu dut ja eta nolaik beste urratz bat emango beharko dut, nik ezakit gauzak nola egin behar ditugon jakina, ja, ezakit enuk libururik idatziko beste gauza batzuk egitean gaurin zatek epentsatzen dut ez, baina e, ezakit baditut sentazio batzuk ez e, Gauzak, e, bueno, nola egin ditezkeen behar bada beste modu atera, eta nola e, ateragintezkeen e, nora baitera, ez dakito zondo nora, ez, baina nola atera ateragintezkeen zulo netatik, eta okurritu zitzaidan, ba, horitz ez beste istorio bat e, idazten aztea, eta, eta ja, burura etorri zitzaidan lehenengo-lehenengo kontua gura izan zen, ez, zirko bat, zirko baten historia kontatu behar dut, ez, baina nola haid, ja beste tono batean, beste, zentzu positiboago batean, e, bueno, bere, gora berekin, jakina ez karaterako erraz, emendik, eta ez gara, ez dago bide argi eta senalaturik, ez, non, venga, ibilde zaun bide hau, eta iritsiko gara, ez, ez, argi dago, erori ere egingo arela, hemendik e, ateratzen, baina, baina, bueno, bai, pentsatzen dut, nire ados nago, ez beste e, historio batzu kontatu garritugu, ditugu eta beste e, Hori, hori es, hau da itsaropen da izango badugu zerbait egin beharko dugu, ez. Akaso herriek ez dute antzokirik behar, Herri bakoitzak bere zirkoa behar luke. <laughs> ba, izango liteke, ez? Eh? Garza eh? <laughs> ba, <keztule, antzukirik> <laughs> ba, ba, Ori zure kopiatua da, ori zure ohunarketa da, audio gaztelantzokiri bea. Bai, bai, hori da. bai, guk ez daukagu antzokirik eta eta hemen laudioan, ez? Eta eta bueno, jendeak joder, antzokia ber dugu eta antzokia behar dugu, ez? Eta nik askotan ezatzen dut. Joder, antzokiak leku guztietan daude antzokiak, ez? E, Aprobetxatu ezagun, guk ez daukagula bat, egiteko zerbait diferentea, ez? Hau da, ezkara ziko berriro, ada, paradigma bat ere, dagoeneko balio ez diguna, ez? E, eta gainera, argi dago, sortzaileak ere, ari dira gauza, ez dakit behar badaiak, kabitzen ez direnak e, escenario bat eta bosteun butakako... E, leku itxi batean ez Hala, gauza gauza oiei dira dezit, mundu zaharreko gauzak dira ez eta zergatik ez pentsa desagun ezakit gauza desberdin bat e, bai, claro, zer, zer, zer, zein daraza ba, gero ba jendeak igual ez du lertuko azieran ez du jakingo ondo zer den ez du erabiliko ez du, bale, hori gerta aiteketa berbada bada ba, ba, kiko gauzan nola diren eta udal bat ez indarriskatu horrako gauza batera ez baina argi dago e, gauza berri batzuk eh asmatu asmatuin berditugula edo edo behar bada gauza zahar batzuk hartu eta beste e, buelta bat eman, ez? eta balioko zaizkigunak, hemendik aurrera ere e, ja, ba, bizitzen jarraitzeko, eh, orain arteko arekin ba pizkat noait, agortuta edo edo ez dakite nekatuta holako, ez. Baten batek pentsatuko du jo, eta antzokirik ezan nonen zungo ikugu Silvia Pérez Cruz eta Raul Fernandez miro? <gülüyor> <gülüyor> ba, beste herri batzuetara, Juanberko dugu, unik e, kasu honetan, eibarren e, ikusi, ikusi nuen e, Silvia Perez Cruz. Eibarre e, dañon, Juanberra izan nuen. Eta Beten, maite gorein, minu zinein kantu honetaz? Bai, eta bai, kantu horretaz maite minu nintzen, eta kantari honetaz, e, bueno, lena horrez hau zen nuen, baina zuzenekoan orain... E, zera, entzunda horrela bueno, entzungo gunt e, kantago zuzenean e, bueno, barbaridade bada eta, eta bera ikustea zuzenean ere barbaridade bada ez egiten duerako e, egiten duerako oso, oso berezi bat eta da, kantatu eta kontatu oso simple, oso zoil, oso biluzik bezala, eta ez pose bat eta hori gauza oso, oso interesgarria da ez, e, ikusten duzulako oso benetakoa E, oso benetakoa dela dena ez, eta orduan e, gauza horiek ikustea oraindik funtzionatzen dutela horrek orre bai emateizula itzaropena ez, orain dik ez dena ez dugula, gizatasun guztia ez dugula galtu ez. Bakasualitateak, e, niko hain dela hilabete gutxi ezagutu nuen kantaria, alako literatur elkartze batean, e, hemen inguruan den katalan bateek, orkestu eta izu berri posentze, Miguel vidal izanidanean. Auixe, <laughs> Miquel Aion maite mintadokan kantua. En Viena hay diez muchachas un hombre donde soy oza la muerte hay un bosque de palomas disecadas hay un fragment mm. Museo de la escarcha Hay un salón con mil ventanas ahí Toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada Y en Viena hay cuatro espejos Donde juegan tu boca y los ecos Hay una muerte para piano Que pinta de azul a los muchachos Hoy bendito Estabas de seda, muerte de coñac Que moja su cora en Porque te quiero, te quiero amor mía En el desván donde juegan los niños Soñando viejas luces Nieve, silencio nieve hartu du zu tarterik Artu du zu zerbait eh, lurretik eh, kalean lapurtu da zizarraik bai hartu du bai bai zerba ba <risa> bi harri hartu ditut laudutik la kanpu eh... hiltzeko biltzer zara ala Hala, <laughs> e, balazpada bala beti aldean e, eramateko eta, bueno, broma irudituko ezaizu, baina eramaten ditute, eh? Libre dutzen batzuk hartu nituen eta normalean eramaten ditut e, jakabateko poltsikoan izate ditut bi harri hartu ditut beste bi, hemen leku oso, gainean orain justo inguruan nago eta hemen e, badugu parkeo oso errobat herrian eta Parki horretan geratzen da, nikuz utzut Eskualerrian ez estira asko geratuko, alako umen Umeen Jolasparke bat dago, e, jarri ez diotena oraindik lurrean, e, alako halako gaur egun jartzitutzen alfombra moduko mm -hmm. akolchatu hoiek eta ez, hau da e, zera, all old school sera Jolasparke bat, oraindik dituena arritxoak e, lurrean, ez gure guk e, umea ginenean, ez zenbat aldiz eh erori ginen halako jolasparkietan ez eta eta harriak e, Zeratzen zitzaizkigun ez belaunetan, eta ba, hemen oraindik digerazen da alako bat, ezagit zergatik e, araudi guztien kontra joango da pentsatzen dut, baina ez dute, ez dute aldatu, eta horra ritxo alako barritxo txikia daude, zuriak, zapalak, eta alako bi hartu nitu beste dunean. Bai. Bakarren bat begira zenuen, hartu zen nituenean? Eh, ba ez, egia eh, zen ez, justo... <risas> baina zu begiratu zenuen, ea eh, bakar emaz begiratu zenuen? <risas> ez, eh? <risas> bueno, baina neto, justo ez, ez nuen begiratu ez, neto eniñor inguruan, justo, eh, pasatu nintzen unean, eta eta hartu nituen, baina, bueno, begira izan banito ere, hartuko nitu zen, berdin, berdin. Eh? Zergatibi? Be. <risas> lo gabe lo txarigabe, lo txarigabe, leak emango, bueno, bi arri dira ez esta... Bueno, leku gatzuetan behar bada ez, babestuta lekuetan eta arriak hartzen ere ez dizut duzten, baina eh, hemen, bueno, behar bada zeintzen dut, libre, libre dara arriak hartzea. Zergatik bi, Mikel? Eh, galera hona da hori, eh, <laughs> ez dakit bakar bat, eh, arriak behar bada zeintzen dut zerbait egiteko gai da, bi baldin baudez hauda bata bestearen kontra jotzen duzu ta sarata eingo dizu edo edo aportu eingo batekin aportuko zu bestea edo baina bakarra badago horriak ez ez dakite uditzen sai pixkat ba e, mugatzea harriaren gaitasunak mugatzea izan daitekera ez berak egin desarriak egin deskelako zerbait geihago ez baina horretarako behar du laguntza ez behar du beste bat eh egiteko eta hori gustatzen zaite ez dakit So lasaldioa bukatzen denean jokua bukatu egingo da, itzuliko dituzuleengo tokira, edo akaso beste tokiren batean utziko dituzu edo poltsikoan jarraituko dute zegin ba, dut zubiarreekin? Poltxiko, Poltsikoekin, nik, nik esango nuke poltsikoan e, gordeta eramango ditu dala ez, horre, e, zeak, liburuan, e, liburuko personaiari gertatzezaian bezala ez, beti aldean eramateko ba zure herriaren zatitxo batez, goazen lekura goazela, bat dinora joatea, hola, pentsatuta momentu ze, baina, ba, espa, inoiz, ezta jakiten, eta bako batean e, kanpora edo urruit gira ez gero, ba, eramateko beti, ez, gure gure herriaren e, satitxoate aldean. Harriak poltsikoan, ta hori noiz arte izaten da. Ta, barkatu? Hori, hori noiz arte izaten ah, da. Ah, noiz arte izaten den. Ah, <laughs> ba, ezakit, e, ezakit ezakit posible ote den, ez, eh, Arren handiak ezaten zuen ez, preso egon denaren goa preso dago betiko, edo alako zozerez, preso a preso dago betiko, edo preso, on, bueno, alako ez, preso egon denaren goa betitzultzen da barrura, bueno, en fin, ez, alako ez dakit, e, e, inoiz, e, bueno, ez dakit gauzek, e, alako bukaerarik ote daukaten, bai, argi dago dauka e, dago bukaera bat, naiz eta, bueno, ez dakit, E, bukaera bat betirako hiliko garelako hiltzen garenean, ez? baina bitartean ezakik gausek behar bada beste forma bat hartuko dute, ez? baina beti irauten dute hor eskara lehen ginen, eta hori da liburuaren helburu bat, eskara lehenginen pertsona bera eta hori da e, denok bilatzen pe, dugunak, sentitzen dut partea egiten dugunean, ez? Ba, jendearen gogo alartea es oberbaitzako nagoa aldaraztea baian Beti iraungo du ez, ez gugu izate izatea ditziko eta, eta beti iraungo, du, iraungo dute gauzek ez. Eta arriak dira gauza ere beharroa da hori ez oso iraunkorra ez. Gauza gogorra dira, apurtzen saia dira, gauza zurruna dira, gauza zakitez itxia dira. Eta hori ere, bueno, egin batean beharroa da polita da ez, eramatea. Hau dugu gauza aldakorrak izan behar dugu, ezin bestean nala izan behar dugu. Baina nera matea alako goza, es, gogor bat zurekin aldean ukitzea, es, sentitzea, eh, asko aldatuta ere, ba, ba bueno, nolabait, es, erreka bera zarela ez hura pasako da, eta hurdez desberdina izango da, ez pasako dena zure uidetik, baina erreka bera izango zara, bizitzazuan, eta hori ez, takin, gauza polita da. <laughs> Liuririk badezu aldean, testurik, Mikel. E, Zerbait ikakurtzeko, bai, eskatu ori, nizun... Bai, testutxo bat, bai, bat, ba, okat, e, emendik, e, eskatu zenian eta egin dut. Dola-dola egin da poltsikoan? Bai, hori da, hori <laughs> <laughs> da, bai. E, eta, bueno, precisamente, e, Zaren handiaren poema bada askotan e, bizitatzen dudana, e, asko gustatzen zaialako... E, oso izkutzirekin eta behar bada ez e, argi eta garri esan da ez, edo osu metafora potente bat e, daukala iruditzen zaidalako Bota? Ea, bihusteko orduan doka izen burua eta e, aladio Oebazterrean bezarkatu ginenean maitasun poema bat eskatu zidan Isterra gene giltzurri nien inguruan estutu zituenean maitasun poema bat eskatu zidan Berriro, zer egin, poeta ofizioa eta erreza, Rainer Maria Rilke, poesia odolesko izerdia dela esaten zuen. Zertarako ekarri izua eta ikara izara artera, larruak ematen duen arekin da, eta dena dela larrua jotzeko ez da terrigorrez giro poetikorik behar, bilusten bagara errazagoa da. mola bueno, irakurlek liburu askuetan hartzen baldin badu eta historiarekin bat egiten baldin badu topatuko ditu Bertrand Frede, eta Telmo ta Karim da Montaş eta Yerrarta Silvi eh oso presentaituz horrendik edo aztu zen dituen liburu amaitzearekin ze gertatzen da e pertsonaiak, egunero egunero, bultan bultan da bizkizun pertsonai e, Aitortura aitortu zenuenean, momenturen baten, bakarren batek, zuk nahi zenuenez, baina berak nahi zuena egikera iritsi zela, eta etzen pentsatzen sekula hori gertatuko zitzaizunik. Nogelditzen dira, e, liburuaren azken puntua jartzen denean, nogelditzen dira pertsona guzti hauek? Mhm. Ba, gauza oso berezia gertatze eskit ez sortutako personaja hori eta goratzen dut azken puntoa jarri honean odolari azken puntoa idatzi nuenean e, Nahi nuen sentitu karo, ni a egiten nuen azken puntoa hartzearekin ez noiz bukatzen nuen eta e, beti ez dagit momentu gura idealizatuz bezala eta hortze bukatuko zela dena ez baina goratzen dut perfektuamente azken puntoa jarri nuena nola enuen hori sentitu enuen sentitu amaiera bat ez sentitu nuen E, ez dakit historia hori nahi zetan ikbukatu nuen nolait idazten, baina iraun zuela ez nire, nire barruan, eta personai iraun ingo zutela, oso arreman berezia da, ze klaro, denborazko pasatzen duzu behar bada e, ez dakit bizidu nekin, baina denborazko pasatzen duzu idazten ira, zabeen bitartean personai horiekin, ez eta idazten ez egon beti dituzu buruan eta zer e, kontatu behar duzun eta zer egin dezaken honek eta zer besteak, eta Gertatu zaitere, zatu duzun bezala, idatzi bitartean, ba, nik nahi izatea personaiak hau batzuk egitea, edo dena delakoa, eta personaiak, ez dakit, nolait bizitza propioa bezala hartzen zuenez eta berak hartzen zituen erabaki batzuk, ez, eta bakit, jendea e pentsa dezake dezakela pizkat e zoroen kontua direla hauek, baina nik ere ala pentsatzen nuen beste eginak lebatzu egin zuten nienean, hala koa ez? baina egia esan gertatu zaite eta eta a, bueno, oso gauza berezi hala batez ere eh Polixa bada personaja batelmo ez berba e, arekin fiskat harreman oso berezi izan nuen, eta ura eh lehnago ezagikedo garrantzia guztia o izan berzuen e, liburuan, ez? eta eta hala ere ba enuen lortzen, ez? eta bera etengabe nabarmetzen zen eta etengabe zeukan zerbait esateko eta etengabe zeukan egoteko behar hori berak, ez? eta eta orduan ba, ba, bueno, nik egia zan utzi egiten nion, ez, eta ematen nion berak behar hori, eta eta egia zan, e, oso presente ditut oraindik eta saiatu e, nintzen, eta horregatik eh, puntua jarri eta urrengo egunean, urrengo-urrengo egunean, hasi nintzen beste historioa, beste kontu bat idazten behar nuelako askatu ez prozesu oso osako nahi zan zelako oso berezia oso zera eta behar nuen e, benetan e, ba hori azken puntua jartzen E, sentitu ez nuen, amaiera hori behar nuen, ba, sentitu ez, eta askatu ia historio horretatik, ba, denbora luze zeukin nuen aburuan, eta horregatik asinintzen ja aurrengo unera zerbait, zerbait idazten ez, eta kasualitatez edo ez, hor berriro, historio berri bat idazten hazi, eta berriro telmo agertu zitzaidan ez, e, erdian, eta... Eta, bueno, ba, estelmo bakarrik, eta besteak ere, oraindik, bueno, niretzat oso presente ditut, baina e, egia da ere, ba, lako batean ere sentitu dala, ba, e, bueno, bukatu egin dela, ez, ja liburu estela horri da zitakoa, estela nirea, ez, batez ere, ba, ya, bizkate irakurleen partetik azina izenean ere beraien erreakzioak jasotzen ez? eta e, doaiekin egoten ordan jasentitu dut behingos darbara hor ez azken puntuan baina goiagor sentitu dut behingos ya, ja, akabo ez ya ja, liburuak ez dela nirean, denona irakurri dugun guztiona dela eta bakoitzak ba, bere erara e, liburuak bere erara bizitzeko edo bizitzeko aukera izan behar duela eta eta beraz, ba, ez dakitez hori gauza ederra da ez Alarein guratzen baldinbaz ezkizu Frede eta Telmo eta Karinda Silvi, ta, Gerarda Muntaz. Eman esku minak, gure partez. <laughs> Liburua, historioa e, bukatu, e, belaino itxi bakarti june e, hotz batekin bukatzen da, baina Mikel Gaur maikainan jarri dizkiguzu, eguzki bat, baina gehiago, eta eskerrik asko, eskerrik asko liburuko belaino ino edero eta eskerrik asko oparituzki guzune eguzke oengatik guztien gatik. E, maiatzen hogeia nizugarriko zatu nuen, eta gaur jarratuko nuen beste pare bat orduan, hamaiketareko jarri nizun azken baiz, puntuaren baiz. E, ordua, eta nire menche luzatu eta luzatu, nik ere pertsona jari gutzi diot nahi duen egiten, eta gaurko baiz. pertsona jazuzi Bai, bai, bai, bai, igual gehi egibutzi dira zuze baiz, jarri izketan, eta ez dut amaitzen, eta eskerra eman izkizuezu, zuei, ez ere bueno, irakurtzeko eta irakurtzea gatik, eta eta bueno, aukera huematen gatik ere pizkaz, Ere liburua ba eta zuen zuen entzulek ere ba horren berri izateko eta eta ni oso oso gustoraago naiz Ez tiro egin ambulantzi Mikelaion. Millamilla esker besarka estuat muxu hondibate eta hurren arte. Berdin eta nahi nahizen arte. Aio Mikel. Ahor. libroko tarte askok emozionatu ninten, besteak beste honek. Hau iso zuen za daukeratu dudana. Humea naiz. Ez inozoa. Ez da gitarmak zergatik esan behar didan, ize baure ingure zain egongo dela zeruan, berak ere ez badu alakorik sinesten. Eta nik... Nik badakit, gezurra dela, eskolan ere irakasten baiti gute, ilion doren ez dagoela ezer, kito, ez goazela inora, ala esaten digu irakasleak, eta ala ere zintzoak izan behar dugula, gaztigatzen digu, nork bere bide ibili behar duela, mantxo, korrika egin barik, esaneko, ez du mire zidurra onditan sartzea, kartzela zulera joan nahi ez badugu, eta hori hiltzea lakoa dela edo kerragoa. Alakoetan, eskua altsatu dut, eta baietz esaten diot, ulertu dudala, eriotzaren ondoren ez dagoela ezer, baina eta aurretik? baute dago bizitzarik, ila aurretik. Eta ernegatu egiten da, asko, eta garraxik asten zaigu, ez ez da mundugulako serio hartzen. Ezin lanjero garela esaten digu, mundu akabatuko dugula, eta mundu akabatu Guk, horpegia jartzen diogu. Inorrezta ez erresatera usartzen, harik eta nire senan diari otutzen zaion arte, itaunak egiten jarraitzeko gunea dela. Eta monduagu baino lehen hilko balitz, orduan zer? Ez diregin ambulantziei, Mikel Aion, elkar argitaletxea. Enteratu Itxezo gabeko balea da Agustuko elurtea Elbideri Eta mundu baino lenilko balitz Orduan zer zebana ekaitz Oso, <gülsor>, oso, ona Batez bai ezez Ez diure ma Bueno, libura opari entzulez zuretzako deibaz jaso dugu, zumarragatik orkak deitu eta esan du idazlea izan dugun eta idazleak ze liburu idatzi duen ere baiberak asmatu du. Momentuz bat zozketarako. Zeregit... Bederatzilaburu laro gehiamar berrogeita bat. Iakor, deitu lesa, esan horrek inaritugaren esolasean, ze liburu idatzi duen, ze liburu orkestu digun eta kaso liburu zuretzako. Zenden, Behinak el ditzen da, boizero, Planeta lurretik urunera, baizero, Bereizen propio ere, entele gatu ez zingi. begia nitu enviari du ni devionsa su nolent zintzilikutzi dugu, holtza zendea zintzilikutzi dugu, eta esan dugu, bueno, saioaren bukaeran, kontatuko dugu zertara urbildu ginen, eta nolatan ezagutu genuen inguru hori. Hoa dela ez dakitiru bat haste do, maite ziarra, e, holtza zendean bizidene, bizilagun bat jarri zen ere kinea harremaretan, e, zur elkarteko kidea da maite, eta ekainaren bosterako bazuten itzor duan, Orki absurdou parajean Iberon bertan omenaldi ekitaldi bat egitekoa. Omenaldia 36 kogerran fusilatu eta desagertu zirenen omenez monolito bat egin dute Uztolaneanan bertan eta uraxe plazaratuz eta uraxe eh toki eder horretan, karretera RP-bazterreko toki berezi horretan. Ba bueno, omenaldia. Orduan eh erailt zituztenei. Tanche ea eh aurkezpena lagunduko tenien, Baietz eta Katrinekin batera antzio non izan oltza gainera oltza gainean eh sopranoa, izlariak, pixkateuren esperintzia kontatzera igo zirenak, Bertako alkatea, dantzariak, gaiteroak, olerkia, literatura deneti pixka bat. bai eta emozioak e, borborka e, somatu zitezken eta eta gezurra digudi, ez, elaboi urte pasatu dira eta lurra entzungo egonda eta lurra ekimatera ba e, erritarrak ere bai, ez eta ari dira, ez? Ze dena aipatutako zurbau, txinparta, aranzadi eta hainbat eta hainbat elkartei esker, ba, poliki poliki, no nuke oso modu oso modu apalean oraindik, eh agerian jartzen ba baten e, ez da kit, ez hor eta alde eta eta lurperatutako Eh, hainbat eh, gorpu eta ez, eta eta bizirik ere bai, eh? azken batetan hildakoak eh, illotze lurperatu zituzten, baina eh, beldurrean, mututasunean, eh, ean familiak eta urtek eta urtek eta markadetan da markadetan, ba, horri izan dira, ez, era erabate eh, haztuak eta era erabate eh, eh, bazterrera botata, ez. Bueno, inguru hoetan holtsa e, zendean jasota dagoenez, e, bat erailketa egin zituzten 13 herritako naparrak. Erail zituzten 60 e, gora goran napar, erail zituzten e, inguru honetan 5 e, holtsako bizilagunak eta beste ba zendeatik kanpokoak e, hildakoak. 76an, 78an zenbaitek sumazio egin zituzten eta eta azkenak ba azken urte hauetan eta iazko urtean, bimila eta bo Alare, indik irudipena dago, beste amagos bat gorpu baote dauden gabe. no, note dauden e, lorperatuta eta horra ere dira. Bizilagunen e, oroitzapenei azkaka, e, lehen go elduei aurreko belaunaldietako entzundakoak jaso eta puzlea osartu nahian, eta pixkat ba omen egin eta egiarizor aurrera egitego. Bai, gorpuak e, bilatzen, gorpuak e, aurkitzen eta gero gorpu hoiek identifikatzen eh berri dere e, baino bodu bero, bodu maiteko modu duin batetan eh justiziazkoa den bezela, ba, berri dere lurperatzeko, ez. Bona, eta baita ere guztion memorietan eh grabatuta gelditzeko. Lehen esamezala igandean Iberon izan nintzen, Iberon izan ginen, zur parajean holtzazen dean. Gerra zebiaren bueltan fusilatu zituzten omenez, ez zen monolito ekitaldi omenaldia aurkezten lagunduko tenuen, esan pasazidaten gonbita, tanik baietz, nola ez. Dakigunetik memoriaren sostengu izan behar dugula, sinetxita urbiltzen ez, aukera dudan aldiro halako ekitaldietara. Zirragarria izatena bizipenak bertati-bertara ezagutzea eta auraindik zenbat lan egiteko konturatzea. Monolitoan aurkeztu zuten monolitoan tatuatutako esalditako batek ala dio. Gogoa jaso eta oroitu. Hemen zer gertatu zen gogoratu eta bestei kontatu. Ba, Bavejondella, Bavejondella zurba elkarteari eta oltza zendeako udalari ekitaldi esanguratsu beharrezko eta ederrau antolatzeagatik. Ause omenaldiaria maila emateko neure neuretik irakurri nuen olerkia. Murrataitzaassoa bat Horrelazio marihel zara Arrantzarik ez baratzen zua. La kirmizia lurduanjo Non. Non eskutatzen da isiltasuna. Norenak dira Nork egin dioz kabeldurrari? Las uñas rasgaron la tierra húmeda y alguien depositó sus dos lágrimas en el aire. Empezó a jober. Gure berbek badituzta Zergatik, zergatik ez tio aurrez aurre bigiratzen? pares pare begiz begi zergatik ez dio zuegiari desafio egiten y en sus huesos encontró el abrazo que un día maldito le arrebataron en sus huesos encontró aquella sonrisa que iluminaba el valle es es gabe behar du iraganak memoriari askatasuna zelduko diona Ezurra karagituko dituena justiziaz porque de aquellas uñas que rasgaban la tierra todavía hay esperanza de que nazcan flores Bai Bai Navarida Gaur aise freskoa Navarida Iberon Laus dou meva me zuaz lurten Odeiak azkartu azteruan Eta badaki volkarun dortzan kuangera tuko nainz lehorra behar du itxasua ala norberak lagun urkoa eta herri lore eskaintzan irurogeita zazpiera hildakoen izen eta bizenak banan banan, eipatu benituen Memoriak izenak ere behar ditu elako. Urren gobatean gehiago, guk eskuogua luztatuela eta laguntzen jarraituko dugu azte betel nago etxaurin zirene... Alako memoria oroimen ekitaldiak eta aurrera ere izango diragiago bezperan ere losarko zen izan ziren eta, bueno, nafarran ari batean eta bestean e, memoriari tira eginez, egiari zor, justizia egin eta erreparatu nahian. Alero orain dikonturatzen da bat asko dagoela egiteko eta erakundek ere asko dutela esan eta erantzuteko. edertasuna, azaldu naide targira bat ezlezake aspertu basterretara begira gauzederak ikustera igo gaite zen mendira mendien edertasuna, azaldu naide targira bat ezlezake aspertu bazterretara begira gauzederak ikustera igo gaite zen mendira so Garai batean kasetean entzuten genituen kantu ederrak orain zedeanen Laja eta landakan da Mendiko osasuna gaurko saioari agurreztateko aukeratu kantua. Usurbe, aizkorri edo txindokira, baina gauzederrak igustera, igoz aitezte mendira. Rufasko banatu iku gauraketz, baina uste gozoena nik irentsidu dela. Mikela Ionekin zolasen jartzena ezen aldiro, izugarri gozatzen dut. Ikaragarri, ikaragarri izan da... Bera irakurtzea, liburuan eta are ederragoa bera solasean entzutea. Aukera badezu entzule hartu liburu esku artean, irakurrita gozatu ezaztu, historioatzeko zaurrera kontatua dagoela. mata besteari ema nago ja tunan pakea eta mendiko tasuna multa bueno, mendiak osasunamaten denden zu ere paguaz barruko txikiak eskatzen delako mendi vuelta ederren bat gaurko zabuxe datorren hastean gehiago bitartean izan sorian chumu xipu tolo botolaban denoi eta esandakoa datorren astera arte eta ez tiroekin ambulantziei aio luna y detarguirá cuando le saque asperto vaste regjetar a medida no se der y Ja, hau le sasoi ja. Ei intzendiran doñoa. Intzendiran doñoa. Goñoa ke ta estia. Iturrijo en urotsa ta <risa> chorie na besia. <risa> Eta hurritzak mazusta eta gastaina Sarriago bisitatu beharde